El Nadal i els genis de la infantesa. A la vera de l'estiu, quan ja ha ben granat les campanetes blaves que s'entortolliguen a les brades del Tarradet, i les tardes són més curtes, de cop i volta apareixen els primers canvis en el temps i grisos a aparlats desdibuixen els caralls de la carena, tan unipresents allí, al llunyà massís del Montserrat. Una reuixada ventolada gira i regira la pols del carrer dels arbres, baten finestres i portes mal tancades. Grans gotasses comencen a caure i marquen el sobre del terrasseg. Bruscament, els llampecs esquincen aquell tant d'all de dentsors esbantegats que corren pels dals i retruny i ressona d'un cim a l'altre repetida manta vegada la tronada, igual que si ens patés a sobre. «Avi, tinc por!» Se m'escapa, sense prograbitar-ho. Els paladits... A tomballons baixen a la plana, enfurismats, escardalents i alts com pi de la muntanya, escaballonats, negres i peluts per paura dels noiets d'Esparreguera. Els que, al llevar-se'l pel matí, no s'han ben trentat la cara, com és llei, i és que els peladits no volen cara bruts, i no perdonaran ni un xic sense sorrir a Carlo per la seva deixadesa. Somriuen el somriguers els grans, la meva àvia Teresa i la meva tieta Josepa. Quan ha tribulat, m'esport sobre els llegans dels ulls. Au, corre! més abans no plogui de veritat, si les gallines em pos cap pou. Emplaçat, pujo al terrat gran sobre, el, sobre la pellissa i cerco en el galliner el que m'han demanat. Torna de nou l'altra bocada a retunyir i mil dimonis se me balancen al damunt entre un esbalot de galls i lloques de caldeu. Sento la veu de l'avi, en to borreleta, cridant-me des de baix al portal de l'eixida. «Ja són aquí! Corre, corre, noi, que arriben els carlins!» És clar. aquí, si m'entretinc, rongui jo enmig del tabú general, acabaré tan xop com una gallina!» «Ni més val que m'afanyi, doncs!» I mentre escampo el corre cuita, fugint de gàbies i entre nous, batuo el vent. I jo, què carai sé d'aquests carlins!» Veig que les rajoles del, terra, del terrat van quedant progressivament clapejades de taques, encara més fosques, eh, que els mateixos colors de la madera nubalada que ens fan a eh, tots plegats en doina. Però, a la fi, ja ho veureu. No serà res, ho sé, ho sé. Fa una espacial especial la primera puja de la temporada, oi? Tinc els peus entomits i gelades les galtes i els rars les bolbes com si m'acluquen la llum com si m'esventressin a sobre una eredora de plom i sol. El brancatge dels pins ràpidament queda enfarinat. Tot és silenci. Gairebé cada setmana baixava a Barcelona amb la hispana igualadina i quan arribava a casa em donava un duro com una gran cosa. «Té noi, oso a la guardiola», deia ell. I i és que llavors, un duro era un duro. Venia carregat amb un farcell i es duia un paquetet ben embolicat en paper d'estrassa, que ja li coneixíem, portava unes botifarses casolanes crues i del bull, i ventre de porc, que sempre m'ha agradat picar-lo adeshores. Recordo que l'estiu, sovint, sortíem a passejar més enllà de Can Rial, a la riera de Masquefa, sabeu? Allí on es troben diverses torrenteres. Llavors l'avi es queixava de les cames i jo, enerdit, el feia anar de bòlit, i a la que em posava a córrer com un cadellent jugassat, ell, pobret, quasi no podia aconseguir-me. Recordo, quin surt, quan una mica més i se me li esmunyeixo de les mans caient al buit a lliscar entre els barors de la brana del pont de la rida de Margarola, a la carretera general de Barcelona. Ell, d'una corada, com aquell que no fa res, d'una rebolada, m'engrapa l'aire i bufa quin mestolot m'he llevat després. L'home se'm feia creus i no se'm sabia se venir de la meva inconsciència tan excelebrada i jo, ves, com un pèsol, tan tranquil. Què voleu que us digui? Jo llavors era un nan, creixia petit i esquifit i altrament era ben vereit. Coi, que no, que no, que no veia el perill ni que em matessin. Tot va passar en un tres i no res i ni tens vaig tenir per adonar-me'n. Va tu a l'olla, si n'era, aleshores, de pellús. Però, però, fa tant i tant de temps que gairebé no em queda res d'aquells records, d'aquella altra estada en Úria amb el meu avi. Eren a les dareries de l'agost, i malgrat tot, aquell matí feia una fresca que pelava, i nosaltres, valents que sí, anaven tirant pel dret muntanya amunt. Ara, igualment, mireu, talment... Talment com llavors, el fred i l'itat se'n fiquen a dins. Són aquestes primeres nevades del final de novembre. I potser sigui que, eh, que caminant una cosa em porta l'altra i em fa desbriejar. Oh, ja el veig. Ja el veig, allí, allí, sota les branques de pins negres dels voltants. I ja el veig, imponent, gran i amenaçador, com si fos una mola de neu, Ell, al el nunll,m'es guarda fixament resto tot allat i no reacciono. No, sí, miram-te mal, fit a fit, ja ho veieu. Sostenint la mirada, com si escrotés al fons dels seus ulls, aquells dos forats que no són res més que glas, el blau més alt del cel. Aquell cel blanquí, ara tan tapat, però les volves de la incipient nevada que m'envolta. És clar. és veritat, enguany... No vull amagar la meva soletat ni tampoc altrament esticada com per fer-me trampes. Però què pot pensar d'aquestes valitats la bestiola? Veiem-me així, sol com un mussol. Quina fila faig encatalinat amb els meus tristos pensaments? El Norell me'ls guarda fixament, fixament, i el fred se'n fica ben a dins. Ara, la via no m'acompanya. però el ninot de neu no té prou forces com per xerrar-me totalment el cor i els ulls se en cabòries de recols d'infant. Mentre s'avergonyit i vençut, giro cua i a poc a poc me'n torno a caminar avall. O és el fred que talla el que em fa despreparar, ara sí. El noell, se com un genot bo solta, talment un quisso al meu costat, encara m'acompanya en un bon tros. Fins que en un tomball em filo més la realitat i l'abandono perdut en les quimeres d'una altra estada, ja fa tant i tant de temps. També a Núria, en companyia del meu avi, que avui no hi és. No ben acabat el reces del sopar, ell feia l'arqueig de la rebotiga i contava la recautació del dia. Tenia un cabasset d'espart ben i tronat, on aplegava la menudalla. Les rúbies i els duros principalment. Monedes de 5 i 10 cèntims, d'altres de 25, foradades pel mig, que eren més escasses. Jo, pobret de mi, l'ajudava fent piletes de 10 unitats mentre ells agrupava els litllets. Les ronyoses pessetes i els duros de paper, els de 25 i 50, i fins i tot els de cent pessetes. L'avi anava cofat amb una boina negra ben encascatada per amagar la seva ja absoluta calvici. Oh, Ves a saber la preocupació per l'inici de la decadència del negoci familiar que ja llavors escovava covava Els laborants i les factures eh, pendents s'enfilaven d'un punxó i les pagades se n'anaven directament al ganxo de la comuna. I no s'amoïnava gens, no, el paper satinat dels documents. D'una manera o altra, noi, no sé què passa, jo sempre he viscut en temps de crisi. I que voleu que us digui, és ben decebedor. Bailet, demà no t'aixecaràs. Au, renta't les mans i a dormir, que els diners embruten. I una barrundanya d'olors m'omplia els nens quan em girava per alçar-me i obeir el ranci del pernil i els embotits penjats sobre el mostrador de marbre, la furtó del cafè colonial acabat de morta del calaix del molinet, les l'espror dels sacs d'escambes de sabó o de les pastilles lagarto apilades fent una torre, la frum de l'oli que es venia a la menuda o la santor de les saques de llegums seques, mongetes, cigrons, genties o la celebror de les caixes d'erengades de la costa o les robillades que, que anaven en cassos de costa armada i altres mil coses indefinides que ara no podia recordar. L'avi, darrere la llarga taula de la rebotiga, assegut sobre un banc de fusta vella i gastada, de cop i volta, assorbava la vista dels seus, per a mi, estrans assuntes i acotxava amb la mirada al seu net a punt de retirar-se. Ja ai, quin remei! Contemplava estoicament el pas de la vida. A dormir! Que si no ets bon creient ni bon minyó, vindrà l'home del sac per endur-se tant a l'hivern fins que vaig ser més grandet i vaig ajudar els de Barcelona a la pastisseria passava els dies de vacances escolars en companyia dels d'Esparreguera i ara ja ho veieu ara em ve de gust recordar no sé què demanar als reis d'Orient voldria tantes i tantes coses resulta que no sé concretitzar-les Escric, amb la millor lletra que sóc capaç, la carta. Un regal pels pares. Una cuineta de fira, a la meva germana, amb aigua de vitat a l'aixeta i cortines i estors a les finestres. Un cinenic Crepiten els Crepiten els buscalls a la llar de foc i un reguincell de guspires, sangrlanda, ximenei amunt. L'avi Ramon, M'ha triat un bon tio, que hem mig tapat els dos amb una manta vella per abrigar-lo perquè no faci fred, diu ell, i l'hem aproximat junts curosament a les brasses per espinyar-lo i així tenir-lo a punt per demà passat al migdia a topar-lo. La iaia Tereseta feineix a la cuina. La iaia Josepa, que ja és molt belleta, molt belleta, s'entreté fent punta de coixí. I l'avi i la tieta parlen de la feina d'aquests dies. Caldrà matar dos pols més parells que diuen. Sota les sandilles de la taula redona, el caliu del braser va minvant, minvant, i sembla que ell també se'ns acluqui. Guanyat per la son que tots ens va vencent. Noi, au, ja és molt tard. Demà, si Déu vol, serà un altre dia. Vinga, dones l'amistat i cap a llet sigui dit, que és l'hora de cansa de les bruixes. Cuita-ho, faig el besamà a la àvia, i l'avi. Així, sense dir res, perquè aquesta cerimònia és com una mena de conjur que tancarà els finestrons dels meus ulls. Bençut, pujo amb recants a les escales per retirar-me a descansar. Però un sisè sentit em fa afeitar les tenebres de dalt. Es llenguit cautament de parcimònia. I el veig, allí, suixós, a la gatzoneta, en un racó, esperant-me. El fumera, amb els seus quatre ulls davant, per aguaitar l'esdevenidor i tres al clatell per veure el passat. No, no li tinc por. Quan passo pel seu costat, m'estibat que de l'altar. ell, sens dubte, durà bones noves als mags, perquè jo m'he portat bé. Demà, com que sóc gran, i ja sé que són l'avi i la tieta els que cada any posen les neves i els torrons i tots els regalets sota el tio, abans que els petits els bastonegem ben bastonejat, els bols de la sobretabla de Nadal, demà aniré a missa del gall per primer cop. M'ho promès i com que farà fred, l'alè de la gent serà com un nuvolet del cel entre les atges encesses del temple. Han passat els anys, massa de pressa, i jo, cap sigrany, potser a la fi, fent el mateix que tots els d'amés, més i cap moltes coses darrere, que ja mai més no tindré. Han passat anys, i han passat els Reis d'Orient repetides vegades, i a Plaret m'han deixat carbó, perquè a voltes, sabeu, he traït el sentiment. I hem llevat la sort. Cruelment, he après que ser adult només vol dir trobar-me sol i ser més un s'han canviat les tornes i ara resulta que sóc jo el vell mal esperit que inútilment empaita m'evidesa els paladits al el nonell, l'home del sac o el fumera aquells de fantasmes allunyans allí, el passat entranyable que tant se m'imposaven quan era petit Genus del, genis del gressol de ma infantesa. No puc resignar-me amb la penosa soledat dels grans, la que com tots no inexorablement m'ha tocat viure, i m'alduo absurdament per ser ara el que esdevingui com una sobtada pressió enmig de la realitat perduda, aquella era del món de quan érem menuts. Però de vell nou, això segur, vull parar ara i, de, i sempre un edal tan pur com el primer de minyonesa en companyia dels que estimo. Ramon, 1995 Naturalment, en memòria de l'avi i els familiars d'Esparreguera, dedicat al pare, tot recordant quan els dos anys enrere, sense per trento, exercíem de Max allí, els primers anys de la llibreria Sant Andreu, entre pepes de drap, tranells de fusta, fang per fer molt llures, pintures i llenços, tercerres de vitraic, llibres i contes i tantes i tantes il·lusions que neixien davant nostra. Referències del fabulari Peladits, ens imaginaris relacionats amb la higiene dels infants, alts, prims com un pi, negres com el carbó, peluts com l'os, una mena d'espanta criatures propi dels pobles desvoltats de Montserrat. Nonell, és el que habita als cims de les muntanyes del Ripollès, d'aparença humana, segons la majoria, o d'agost, segons altres. Recorda un arbre blanc en moviment, corrent al mig del bosc, sortejant els altres arbres de la muntanya. Anuncia les primeres nevades de l'hivern i porta mala sort trobàrt-ho. L'home del sac, papo figurat, propi de la infantesa, emprat per amenaçar els nens malcreients i desobedients aparència incerta i tenebrosa, que té una remalada cruel, ja que inexplicable explícitament existeixen en relats reals de raptes d'infants infants perpetrats per pròdols i mals factors. Fumera, personatge integrat dins del sigle nadalenc, arriba pel forat de la ximeneia i la seva feina és vigilar els menuts per tal que es portin bé durant aquestes dades tan especials. Fa despieta per compte dels reis mags i també es preocupa i vella per l'engraixement del tio És un espantall benefactor amb set ulls, 4 a la